Bon dia, som la classe dels homes i dones bala. Avui som la Laia, l'Arnau i jo, que sóc el Joel. Al nostre programa us parlarem de l'atletisme, un esport que es, està molt de moda. Doncs sí, Arnau, perquè aquí al nostre barri, a Santa Coloma, han fet una pista nova i és molt maco i es diu... Antoni Amorós. En aquest esport es fa un esforç físic molt important. Es tracta d'aprendre a córrer de manera constant i a vegades fins i tot has de saltar unes tranques. Però sabeu quan es va crear l'atletisme? Ui, Laia, fa molt de temps que al segle 15 els egipcis ja van començar a fer curses a peu quan regnava el faraó a Menefi II. Doncs sí, que és antic. Ara acaba... Aca... Actualment és, un, és una de les proves més importants als Jocs Olímpics. Es pot correr des de 100 metres fins a la marató, que són 42 quilòmetres. Hi ha diferents proves. És veritat, jo practico esport al barri i és una mica difícil. Saber córrer, saltar a la vegada, és obstacles. Aquí, el barri, cada any fem una carrera molt important, és el crossamorós. Ah, sí! És una carrera on poden participar totes les persones del barri. Clar que sí, és bo fer esport. Jo he participat algun any i és molt divertida. De l'escola anem molts companys, el Mauro, la Carolina, la Martina, la Candela, la Itana i correm per grups diferents d'edat. De, Animo a tots i totes que vingueu a les pistes aprovant l'edatisme. Si, si vols, vols... estar-se... A dletina. Sas, has de aparatar